Якщо вона заснула за писаниною, світло б мало бути увімкнене. Неначе легенький вітерець провів пальцями по волосю, їй здалося, що вона посивіла телефон. У цьому будинку навіть немає телефона, з жалем подумала вона і врешті-решт запитала себе про головне скільки часу він тут? Темрява і тиша точно знали відповідь. Але вони, ці великі змовниці, воліли не втручатися. І двері. Ти забула про барикади. Сіра мишка дорвалася до сиру і забула, що вона мишка. Бажання залізти в нірку давно не було таким сильним. Марія різко обернулася. Не буває абсолютної темряви і абсолютної тиші. Десь застрикочить цвіркун. Хід пронизливо нявкне, крапля води зірветься з крана і розіб'ється умивальник. Найменші часточки світла навіть у захмарену ніч знаходять дорогу на землю. І зіниці, мільярдами років навчені це світло вловлювати, радісно розширюються йому назустріч. Минає хвилина, і ти бачиш те, що досі було невидимим. І твоя радість поступається місцем жахові. Марія так пильно вдивлялась у кожен куток, аж голова заболіла. Шафа, ліжко, тумбочки. Все мало розмиті, ледь окреслені контури. А кутки? Що ж, у кутках могло ховатися все, що завгодно. Вона різко встала. Я б хотіла увімкнути світло. Усе, що завгодно, не відповіло. Тоді вона пішла, і увімкнула світло. Влад не встиг відвернутися, і світло засліпило його. Прикривши очі рукою, він змушений був підвестися, бо сидіти навпочіпки перед жінкою якось не пасувало. «Я не хотів тебе лякати, просто двері були прочинені. Я заглянув і загасив світло, щоб, ти не... щоб воно тебе не розбудило». Вона дивилася на нього безтямними очима. Йому чомусь згадалася Людмила у купальнику з мокрим волоссям. І її шкода, але він не винен. Це все нудьга. Я вже збирався йти, але ти дуже чутливо спиш. Я тільки зробив крок, і ти врухнулася. Вона позадкувала і сіла на стілець не змінюючи виразу очей. Питається, чого його сюди понесло. Сидів собі в машині, треба було з неї не виходити, зовсім. Дати повний хід і гнати доти, поки не помре. Смерть за кермом – не найгірший варіант. А йому, бачите, гроші знадобилися, ніби смерті не все одно порожнє в тебе портмоне чи повне. Ну, я піду, пробурмоті улад, намацуючи поза себе ручку дверей. Він мав на меті ще щось мудро сказати, але двері вчасно відчинились і не дали йому можливості продемонструвати свої розумові здібності. Марія вийшла в коридор і сіла на сходи. Напевно, це був один із різновидів істерики. Вона щойно обійшла увесь будинок і всюди повмикала світло. Усі лампи, торшери, бра, які тільки відшукала в цьому домі, від підвалу до другого поверху, всі засяяли. Будинок тонув у світлі, а вона сиділа на сходах і думала про темряву, про ніч без зірок і ліхтарів, про свого ворога, якого вона так необачно сполохала, і про дивний збіг часу та обставин, який дозволив їй опинитися саме там і саме тоді, де вона опинилась. А якщо це не збіг? Якщо він вивчив її маршрут і, вибравши найгірший його відрізок, привів туди свою жертву, щоб вона побачила його і зрозуміла, з ким має справу? Що діється у хворій голові? Що більше вона думала, то глибше занурювалась у ту ніч, звідки досі не могла знайти виходу, тикаючись мишенятком у стінки мишоловки. І знову здіймався і зганяв з місяця хмари вітер, щоб дати можливість усім усе розгледіти. І знову вони зустрічалися поглядами, і вона знову зривалася з місця, рятуючись від цього погляду, бо він чітко і зрозуміло промовляв до неї. «Це твоє тіло, я мно зараз у руках». Це твій одяг я шматую. Це тебе я хочу понад усе на світі. Ходи сюди. Погляд, котрий удав зваблює мишку. Вона втікає від нього досі, відчайдушно відбиваючись від думки, що, можливо, сама в усьому винна. Ні, цього не може бути, ні. Можливо, їй подобається цей біг по вузькому лезу бритви. Ця небезпечна гра... Це солодке збалансування над проваллям. Можливо, таке її призначення в цьому житті, і вона даремно втікала всі ці роки. Може, вона теж хоче того, чого хоче він, але боїться собі признатися. Марія зібралася із силами, звелася на ноги і пішла сходами вниз. Біда гасала сходами назад-вперед, немовно віжена. Криготнули гальма, його кинуло вперед на кермо. Щось ударилося об колесо. Невельми чемний голос найнеприємнішими словами облаяв і машиною водія. Йому довелося вийти. Нога стала на щось м'яке, а Влад опустив голову. Біля дверцят лежав пес, мертвий. Одного разу якийсь шофер сказав йому що збити собаку – дуже погана прикмета. Але він не вірив у прикмети. Просто арктичний вітер випадково збився зі шляху і влетів у теплу червневу ніч, і людину почало морозити».